Ja hän meni taas synagogaan, ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Ja voidaksen nostaa syytteen häntä vastaan, he pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän miehen sapattina. Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, nouse ja astu esille. Ja hän sanoi heille, kumpiko on luvallista sapattina, hyvääkö tehdä vai pahaa? Pelastaako henki vai tappaa se? Mutta he olivat vaiti. Silloin hän katsahtain ympärilleen loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta, ja sanoi sille miehelle, Ojenna kätesi! Ja hän ojensi, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Ja fariseukset lähtivät ulos ja pitivät kohtaa herodilaisten kanssa neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. Mutta Jeesus vetäytyi opetuslapsineen järven rannalle, ja häntä seurasi suuri joukko kansaa Galileasta ja Juudeasta, ja Jerusalemista ja Idumeasta ja Jordanin tuolta puolen ja Tyron ja Sidonin ympäristöltä tuli paljon kansaa. Hänen tykönsä, kun he kuulivat, kuinka suuria tekoja hän teki. Ja hän sanoi opetuslapsilleensa, että hänelle oli pidettävä venhe varalla väentungoksen tähden, etteivät he ahdistaisi häntä. Sillä hän paransi monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat hänen päälleen koskettaaksensa häntä. Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen, sinä olet Jumalan poika. Ja hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki. Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä niin hän asetti kaksitoista olemaan kansansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Ja heillä oli oleva valta ajaa ulos rivaajia. Ja nämä kaksitoista hän asetti. Pietarin, tämän nimen hän antoi Simonille, ja Jaakobin, Sepedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanergeis. Se on Ukkosen Jylinän, pojat, ja Andrean, ja Filippuksen, ja Bartolomeuksen, ja Matteuksen, ja Tuomaan, ja Jaakobin, Alfeuksen, pojan, ja Takteuksen, ja Siimon, Kananeuksen, ja Juudas Iskariotin, saman, joka kavalsi hänet. Ja hän tuli kotiin, ja taas kokoontui kansaa, niin etteivät he pääseet syömäänkään. Kun hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he ottamaan häntä huostaansa, sillä he sanoivat, hän on poissa suunniltaan. Ja kirjan oppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat, hänessä on Persepul, ja riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Niin hän kutsui heidät luoksensa, ja sanoi heille vertauksilla, kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan. Ja jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä. Ja jos jokin talo riitautuu itsensä kanssa, ei se talo voi pysyä pystyssä. Ja jos saatana nousee itseänsä vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä. Vaan hänen loppuunsa on tullut. Ei hän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaransa, ellei hän ensin sido sitä väkevää, vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Totisesti minä sanon teille, kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin. Mutta joka pilkkaa pyhää henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin. Sillä he sanoivat, hänessä on saastainen henki. Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen luoksensa kutsumaan häntä. Ja kansan joukko istui hänen ympärillään. Ja he sanoivat hänelle, Katso sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua. Hän vastasi heille ja sanoi, Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni? Ja katselen ympärilleen niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi, Katso minun äitini ja veljeni, sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini.